ریاض الصالحین ته زمایږه شي او دا باب نمبر دے یوش په حدیث نمبر دے 5213 په تو 563 نمبر حدیث ایوش په نمبر باب دے باب نهی عن البخل و الشوحی باب با ده پا بیان ده منکولو ده بخل او ده منکولو ده حرسنا چو زان ده بخلنا منکا زان ده حرسنا منکا او بلم منکوا او بلم منککنا یعنی پخپلم بخل مکوا خپله خل م کوه او نوررو منهکه د پښه او د خل س کولوونه اول د قړانېکریم را وړ وه اما من خلله وسته نهکه زبه بخصونه فسانو سر حارجا سودے چ بخول یو کو وستا نه به پروایک خلزان وکذب بالحسنا او تکذیب یو کو د قران تکذیب یو کو دنه کو خلق دیکه تکذیب نکی حسنا مانا صدق قران توحید توحید تکذیب کئ د موس خلق کئ زکات روجه خلق کئ ودا خنی کدا وکذب بالحسنا الجزاء الاحسان الا للساح حسنا وللذين احسنوا الحسنى وزياده ته پادا کسانو چا غنيګو ګلاره ل الحسنات جنت ته ها واستغنا وكذب بالحسنى او درو جنوالو کو په قران په توحيد باندې فسانو يسر له لسر دغه او زه غنکه شاده به ختم شدام واستانو یسرہ للوسرا لوزر ده چا اسان بوزو منجلرا للعسرا جنتا ها للعسرا چداغه انجام په سختي دي اسان بوزو منجلرا پا سختلار چ سختلار ځکه فانسانو یسرهو لیل یسرہ عسرہ دیکھا فانسانو یسرهو لیل یسرہ نا سنگ دے ہاں او عسرہ دیتاقا دے تیشو تیشو بخل بخل لے وقذبہ بالحسنہ تقذیبیو کود توحید و قرآن نوفسانو یسرهو لیل عسرہ نو آسان و بوز مندلر جہنمتا چان جام دا غی ساخدے او مخی تیر اما من آتا واتقا وصدق بالحسنا فسنو یسره لیل یسرا لیل آیات دیکھ الت یسرا تا اسرا ہے وما یغنی عنه ماله ازا ترد علر بنگید دن محال دن کلچ دی حلاکشی کلچ دی حلاکشی مال باتی بیفیدہ لیو نگی حانا نگو رکا دنده حلاکت پلار روان دی مالونو سرشتہ بادشاہ پلاسو کشتا وی او حلاکت حدا کیدو ولدی مال ته حلاکت ختم کا نا ان علینا للهدى بشکا پم باندې بیان د سمیلار دی ان علینا للهدى وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ۚ أَضَلَّهُ ۚ سَطَّرَ لَهُ دَبْغُ الْدَّغْفَلِ نَفْسُنَا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ذَاكَ سَانِدَ كَامِيَابُونَ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَتَقَدَّمَتْ جُمْلَتُهُم مِّنْ هَافِلِ الْبَابِ السَّابِقِ أَرَى جَاهِدِيثُ جُمْلَةَ دِينَا وَبَابَ قِتِير شِوِيري وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه ځان بچیدو ظلمنا ظلم مخشینه دي و یې رېګیدو ظلمنا ای چاچو ظلمونو دنیا کې کړی نو سزا یې سکي غا ده چاو سکلا سو کې سکي اتقوا الظلم زان ساته د ظلمونو نه د ظلمنا فان الظلم ظلمات يوم القيامه بے شک ظلم چه دے دعوت یری وګرځي په ورځې قیامت کې نند ظلم کو دین بسوه قیامت کې تیری جوړي شي او پاغا ظلم چه چا چا سره وک او هغه مظلوم سبړو کو نو پاغا سبور لو د ظلم با سوا کی اغل الله عزت سواږي حدیث ها اغلابت یری جوړي شي دلবৈ ز تون سواشي او شي ظلم تو کا رکھے یو ظالم چې ظلم کوي په مظلوم باندې نو ظالم لا د ظلم په وجه اخر کې تیاری دي او مظلوم لا د ظلم په صبر باندې اغلا دنیا او اخر کې عزتونه نو یو را फायदा شه بل شو نقصان شه شو وتقوا الشحا ځان بچی زه درسنه شهدا بغل دم هلسته هلس باندې کې هلس کول پکار یو پس کې دنیا کې نه ها سړې بډا کیږي نوای کی کوي ته چې زونه حرز سیاږي یو درس حرز المال او حرز العمر یو حرز دمال مال چې بډا کیږي نورم مونږوله لګایې الګا بس بډا شونور سکه به شي بیا نه نه نه نه نه کنه هه اوسې مزه وکړه اوسې مزه وکړه اوس په موږ نه پويدو اوسې وی مزه وکړه او حرز المال او حرز العمل هلک هو زه مو غذر ما ته چا پټا ویله زخله مله لکې ما زه ما او مرچدیه رب داس نه او حدز مخه خالص نه نه یو چې بس ته کنه و ان شح اهلک من کان قبل قوم به شکا حدس چه د دنیا هلاک کړي دی اغه سوچیو په خواسته سنا ته دې حدس په وجه په خانی تبا شو حملهم على انصفکو دماءهم باعث کریو اغیر دی لرا باعث کریو آحرس اغیر لرا پسی باندی حج باعث کریو فدی باندی انصفکو دماءهم چطوی کی وینی دی یوبل ای بغل سرا احرس سرا دی یوبل وینی بڑ وینی بڑو روڑو مخرو ورو نو وجهه په سوته لپاره د سوابه کسو ګزا چوش دا د سروژن دا د بخل او د حرس دا, دا وجهه واستحلوا محاربهم او دم چې سوګ بخل کړي سوګ حرس کړي د دنیا نو حلال و وګڼي دې ها حرام دا غي حلال و وګرځي حرام حرام و وګرځي حلال و وګرځي حرام دا چه کم حرامی اغیر تا بسوی اغیر تا بحلالوی مرد دا رور دا رو دو دو دا ارس مال رواری دا اوز فولو خو مال گتا کهو نا دیوی که چرا حوسته اوش ارس قبضکلو دا دا ارس رواری نا با مرگی پا مال بے پنج خخی کی پا گاری بے پنج خخی کی دا چا بیلی تا رواری رو نا شد تیبو گتا کنه پوشوی دا حلال تا بحرامی او حرام با حلال کرد رواو مسلمن چې هرسمال سره واری کنه او بخل بس روام دیوجنه څوک مال دیو کای خیراتونه کای صدقه کای سخاوت کای داغه په سره کې د زونو خو عالم نه دازي وی الله چې تا مال صدقه دې لایقم نه ما ډیر صدې مال را کړی دی هغه سره مال ډیر صدقه کړی او ګور هغه ډیر ما څه نشته کړی ګلګ ګلستو به څه درېږي هیڅ صدقه کار وګور ته ما لري سره وایي 파رسولو ورځي وګلاګان کوي ورسته نه نه دا ځکه چې حملهم والا زماده حدیث خیال لري چې خلک د دې سیسه پوجا باندې د یو بل وینيم تووي وینو ته بالکل تیګي ناشې دی یو او دې هغه حرام هغه ول حلالي ځان د پاړه حرام هغه حلال جوړي باب الی سارے ول مواسات باب دے فبایاند ایثار او دو غم خورے کی ایثار وی قربانی تا لیکن قربانی ورکہ ایثار یو سرون علی انفسہم ولو کان بیم خساسہ ورکہ ای قربانی باکئی او ورکہ پهولو ځانونو باندې نورو اگر کی وی په دې باندې لوګه یک په دې لږی زمالوګه خیر دے وچه دې مرشی دې زموږه مالو کې خیر دې خوش دی مورشي خوش واه علی حبی ن کوم چې بیا خیر دې کوم دروړل بیا وروټل او بیا دې فکر کاوه واه تو ایمون طعام کله کله پکایمړ داسول واه تو ایمون طعام علی حبی مسکینا و یتیم و اسیر او ور کې دې طعامونه سره دې منځ دې طعام نه چاته مسکن تا یتم او قید تا یہ تور کوا لو عجز غریب طالب مسکن ہم دے عجز ہم دے قیدی ہم دے پا دی دن کې قیدی شوئے نه دے غریب اس پا دی حدیث سنو روڑی وعا نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو قالا وی جا رجل الى النبی صلی الله علیہ وسلم رائے یو صلی نبی علیہ صلی اللہ تا ان وی انی فقاله وې د سړی انی مجهود زچه ما ها زړیدو مجهود د جهودنا ډېر کوشش کړي یعنی ډېر سختي <سلام> کړي شوی دا یعنی ما تر ډېر تکلیف دې زړ ډېر غریب او محتاج ایتہ محتاجه ما دې ډېر غریب ایتہ محتاج دې سختو سره مخې ما ف ارسل الی باز نبی علیہ السلام یو کسولے گا اخپلو بیبیانو ته نبی علیہ السلام قاسد ہو لے گئے لا بازی نسائی بازو بیبیانو اخپلو تا چوہو چکور کے سشترے گئے نظمات بیبیانو سلا فقالت نوی بیبی یو کورت اللہ نا بیبی ارتوی واللزی باسکا بالحق ما اندی اللہ ما اخو راضی خود او خود پیغمبر حالت مگورا اگر بی بی بی دا پیغمبر بی بی دا زمان دے قسم پاگزا چلے گلے تالا پریشتہ اے پیغمبر ما اندی زمان کور کې سنشتہ اللہ ما المگلگی ابو نالاوان اور سشینے میں لائے گی پو کور کے اوڈے دروگوئی ناسونا اشتیا خبر دا سمع ارسل الہ اخرا بیاو لے گنبی علیہ السلام یو قاسد بلی دا چه کور تور چه کورا چه کور که سشتا فقالت نویا غبلی بیبیهم مثل ذالکا پشاند دا غلوم بای خزه چه اس حتا تر دی قلنا کلو هننا مثل ذالکا تر دی چه اوی دی تولو بیبیانو دا پیغمبر پاک پشاند دا دی پشاند دا کمی چې اس کور که نشتا بغیر دا او بونا ننزم انکورو نشلی گی دا سیزنا او امینگائی دا منګ جووار نهخور نه مغیر د سه د قیمتې وړونه دړه خراب دی دا خر دی دا نه مکانمي ده دا, دا شین چ دی دا تور چ دی د خر چ دی دا چ دی د ګرم دا, دا دا توود ده دا او ب کشي دا تون نه م د وه اوګه د ب بیایانو په کوورو کې صرف اووبې نور سرنو. مګ حدیث تیر شوو کونه چې د درې درې میاشتو لپاره ور پا کورونه کې نو بل شوه نو یو کس ته پوښتکه یې چې دا درې میاشتې ته میاشتاسه او کورونه کې ور نه بلیدا تاسو به هولل څه جواب شته جواب داو چې کجو دا یو سات یو ماخا پاري موږ ګورام کو یا زمونږ سره خوکه گاونګریانو اغه به سرویس حاصل د پيو پای گل. نو موږ له بيته پیدالېګل نو هغه په وسرو مونږه خپل غذا او کجوري سره وخت یې راو مونږه څو نه چې مونږ خپل خپل کړی زموږ کوونکو خوښاګونه پوره کړي خوښاګ پوره کړي الله لا والذی با سک بالحکیم این دی ما هر جوی وی چې نشته ده مونږ څه شه مغرب نو فقال نبی دې بوللو به نبی دې سام دا خپل ځار هغه بیل مګر دې خصوصونه نو نبی عليه السلام نو ورو ته وي تا کس د صبح مل مکی ما خوځي مل مکم خو چې کول کس شته نو اسې بوزما نو فقال النبي عليه الصلاه والسلام من يزي فهذا الليله داشپا ا صبح مل مکی صبح شپور کې دت دې مل مدد د شپې مو مسافر ده فقال او وی یو سریدان سارونا انداز ایدا لا پیغمبرا دې زما نه کې وی زه په کینه کول کې سکه نشته کول ولا نشته چه نه نه پکې سوچتا لري لاند ما نه زاده اغه وی ایدا لا پیغمبرا لو بوتو به اغانصاری داغه مسافر ال الرحلی خپل کورتا خپل زید او سید او ته ځان سره بوتو فقالو بیا انصاری صحابیل امرادی خپل خزتا اکرمی زید فر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله عزت ورکا ملمد پیغمبر دا الله دادا دادا پیغمبر ملمد ا اکرمی ظفر رسول الله عزت ورقام ملما پیغمبر د الله تا یو روایت کې الفاظ دาศ راضی د خپل روایت کې دาศ راضی وفی روایتن قال ا انصاری صحابی وی ل امرادی فل خزیدا هل عندک شیء اشتد تا سد س شیء پور کې فقالت نوی د خزید انصاری صحابی الله کوڑ کې سنشتہ إلا قوتي بياني مگر سو خورا کا د ماشومان زما سرزکد ماشومان زما کور کې چې ماشومان خولې نور څه نشته قال انوېدي صاحبي علل لهم بشأن مشغل کا د ماشومان لرا په یو شی خیر ماشومان نن نه هر پرې ده په نورو سيزونو مشغل کا ا پخو نو نسو مشغول اوسې کو مشغول کوم خو او دیګه دا خامنه کوله زه یو مزو دیګه بهسد نشم څو دی هی پس بیا وو وا اذا العشاء فنويمهم کله چې ما شومانو ادا دا وکړه ال عشاء د ما د روټې د خوراک نو فنويمهم او دیګلا اغلرا روټې پچی تاسو ته روټې مليږي روټې روان په دې کې چغهوال وړو ماشي موږ ټولو ټولو उद्देशيګر ټولو ته بادشي شوراګم غنيري چې خو د شيخو د کېږي نا وایذ دخل لا زيفه نا ار كلا چې داخل شوم او چې کړو زموږ ملما راشي وایذ دخل كلا چې داخل شي ملمز موږ پمنګا نو فات في السراجا نملک دي ویلرا چې کلهملمه راشي کوورتهی ډی بل ده چې کله منږ روټې تکیلوغا ډیوهتهړکه د منګ <متحدث> پوکې او لوورکه منګو <متحدث> ډیوه نه بلېږ یل په کې ختم جو میمه به وي چې زه به د را سره خړه کې ما او تو موهکیلو خ ته وئ او میمه به هم لاس په کاسه ک سر جوښه چې تااسه لګیا یم تی وه امل مخ وروزه بس وروته یم خو زم خو ام خو خو علي ملک اوشه داسه خلکوخه هو اری او خو د یغه ته ده ان نا اکل وک منګم خوراکو فقعدون دیکې اکل زيف او خوراک شروع کو مل ما وباتا ثاوینه اشپت کلز دی دو لو پناه را توا وی یې یعنی یني کلمی یو بل کې توشوي پناه را ولې کلمی په <کنا> توشوي <تصفح> دلږينا وګه کې کله کله کنه ها کلمی توقې کله کله فلم ما اصبحه الکلچه صباح شو غدا علی النبي صلی الله علیه وسلم ارال دا دواړه په نبی علی السلام فقال وی وی دونه بیا نې سلام تدار نو د دواړو د راتو نو مخه مخه نبی علیہ السلام ته خبر ملو شو نبی علیہ السلام ته د دې صحابي او دې ملمتونو مخه مخه خبر ملو شو د جبريل پر زریابانه وحی چستا صحابي او داغي کور واله بيغا داسي چل کړې ده شپه بناته نه کړې ده ابل یې مخ کړې ده رسول الله عليه وسلم چې توا له لابل الله بينو فقال النبي عليه الصلاه والسلام لقد عجب الله من سنيعكما بذيفكما الليله تاك تعجب کئ الله زدیکار ساسو د دو دوالو ساسو د دو دوالو د ملم سره د شپې چتا س د دوالو کمکار بیګاده د ملم سره کرن الله په دې کار باندې تعجب کئ سونه مې ربانه و دې په ملم الله په دې نه مې ربانه کیي لقد عجبلله من سنيکما بزيفکما اللیلہ الله تعجب کئ الله تعجب کئ ا دد کار ساسو د دوالو د ملماس تاسو دوالو د شپې چ تاسو دوالو کم کار د ملماس را کړي نه بیګه و یوسرونا اغز یوسلون علی انفسهم مستق اوپر د صاحب کو نه کړی دا بزانه ملما غره کو زانه لوګه او بچی لوګه باندې پات کړ حسته دې زمانہ کې دا څوک دی؟ هغه ک طالب وګېری، قریب وګېری، عالم وګېری. چه مګوارې وو، ټېب وو، طالب دې وو چې فرڅر لري. ریسه پدې کې کړه، دې دآجی کړه، الله یووارو کړه. دا یو کومه کړه کولی. سرد مالونو، دولتونو، دعو دونه الله اقصوالې. هغه حاجز طالب وو، ور صاحب ته سنو، اوبې سره ميلما خدا ته به څه شتلی وېسب نشته زما خیر ماشومان شو مان په سره رضا کړو کا نو وېدا خو له خیر دې لګري چې کله موږ سخان باندې کینو ډیوډو کې ورک زبا اسیاغه سلاس په کاسه کې نځې کوم پلټ کې تاسو به وګوم چې کېنه دې خورار کئ هغه خدش په مور کو دې دا څه وو پیټ شو والله نه په کې سال د دواله حضرت لزلل نبیه علیه سلام دینا تنونه مخی وردوی تا چه کمکار تاسو دوالو کرده بیگا تا کوروالا دی من مسئل اللہ تعجب که پر آکار بان نو خبر نشد بوشی اللہ پر یکی کنن متفقن علی اتفاق علی شیب دی حدیث داس عمل پا قران و پا حدیثو بانی کلیو سم عملی بکلیو خودیشتاک دیو وقی یو استا مشر دی اے امیر دې دې استاندارد دې دوست دې ار څنګه چې یې پکې مول له غطاڅه کې غریب سکه یو تعلق یې نه وانو قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو خدا خدای چې زارې زغت چې په لاس کړې الله په لاس کړې خداده دې موتبرو دې خلق وې اسم په خوده کې منګاو تاسو له یو نه لکه یو کپ چې برا خدا خداده الله صلى خزاني دي الله الله ورگې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاسنه كافي في الثلاثه خوراك کسانو کافي کېږي دریو د पारा او طعام الثلاثه کافي الاربعه او طعام دریو کافي کېږي د سلوړو د पारा متفقون علی وفي رواه لمسلم عن الله تعالی عنہ او پیور وعد مسلم شریف کے راگر دا جابر رجل اللہ تعالیٰ نونانن دنبی علیہ السلام نقل کے جابر قال نبی علیہ السلام وی تو عام الواحد یک فلسنین و تو عام الاسنین یک فلاربا دیو کس خورا کافی کی دو لرا او خورا دو کسو کافی کی گی دی سلور دپارا و تو عام الاربا یک او تو عام دی سلور کافی کی گی داتو کسو دپارا دا چې سلورو کا ساو د روټې د شپې کسانو خورلا د شپې کو د موروالې چې څوره دی نو ته میلاو په اتو کسانو س تا له ګنه سو دا سلورو او مال په سوجو د دې کسانو د موروالې چې څوره دی نو غتا ته کسانو په روټې باندې میلاو شو خو له غلو سلو رو کسانو مل مستیا او تاله ثواب میلاو شدا تو کسو دو خوراغ د موروالی مزیدي وي تشي مزیدي دا ثوابونه دی ورها وانا بي سعيد خضري رضي الله تعالى نو قالا وابن ما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم داجي بکارو ګور حضرت ابو سعید خدری من دنه یو ټیم کې په سفر کې د نبی صلی الله علیه و سلم راغې یو سړی په یو سړلې خپل باندي چا دغه د پاره سولې وا په سولې سور راغې د نبی صلی الله علیه و سلم فجعل لا یصرف بصره یمینا وشمالا نو شوړو شدا سړې چ ګرځوي نظر خپل خي یوګه صرف کله یو ښه کتل او کله بل ښه کتل دا یصرفو بصرو ول یو ښه دی ښه کتل کتل دا چې داسې څوک اجزبی چلو نه سانو سره وکله یو ښه کتل کله بل ښه کتل د پاره د دې کسمانه څوک کمزوري چې زو سره نه سانو کمه دې پاره کتل اوس وې چې څوک چې زمګر د مالکی <تصالح> حبوله تاسو دې چې زمبن نه ځایږي وینا چې نور سماره میلاوي د دې لپاره کتل د بیا سوي د بیا دې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان معه فضل الزارن فل فلا يعد به علام الله زهره له ا سوګ دې چدا غسدا زیاتی سورلی څوک دې چې وی باغ سره اجازه دي څورلي نو چور کی خیرات کې فل <سؤال> يعذ به چې امداد کې فل يعذ چې امدادو کې او دې خیرات کې دې پر چا چې ني وي سوللي له خدا غسرا اېدا څه سوچتا چې دا غسره سي وایي او چا سدانې دوی چې اغه نه اغه سوللي ورکی تاسو سوچتا يا من کان له فضل من زادن دے آواغ سو سو بی بی علام اللہ زاد اسوک ز ا اوغ سو سوک بیا جبی دا غدا پادا سی وا والي د توغه ذاتي روټي ذاتي خرچه دا سره وي خوراک فل يعود به علام الله زاد له چه خیرات کی دے مددو کی دے پدے ذاتي خوراک ور کول وسره اغه چاته چني وي خوراک دا سره 400 سیوای خوراک نه چې هغه چاله ورګي 400 خوراک نه چا سیوای سوللی ورکیه وا چلا 400 سوللی نه تستښت خاله پکښتا فازا کر مینساف المال ما ذکر لو ذکر کنه بي اسلام د قسمه قسم د مالونو هغه چې ذکر وکړو ابو سعید وای حتا تد رائن تته یقینا نشته ده حق د پاره د یوکه زمنګ نافی فضل فضیاتیسکه دولو نبی علی السلام تاکید په دې خبر اوکو مونږ وی چې زیاتی سورلې زمنګ نه ده مونږ د خیالو چې زیاتی خوراک چې مونږ سره پاتې شنو دا زمنګ نه دا دبل چا حق ده ټول مونږ د خیالو کو رواه مسلم نقل کړي ده امام مسلم وان څه اوس پوښک نه او دا حکم فرض و واجب نه بلکې د جمهور علماو په نيز دا د استهبابي حکم دی د چا یو شی وسکیږي د سره هی د بنسلي په کار چور جوړ یو بیمار دی اجز دی او تاسو راګړشت هغه خرچم درکې تا او تاسو به نه وکنه زګاره نترکو دا ترنه باسان نه کیږي که پخلی نه وي ته دا سره جاتے کې او څه وسکیږي خودهغه زره به ازار نه هیڅ الله مال نه تواله الله په مصیبتونو مبتلا کې خودهشته چې تخېږي ښا خوده ګوالې تخېږي خېږي کله خېږي داسې وته د دا خالق زړه مازار وې او و ان صاحب ابن سعد رضی الله تعالی عنه امراته رسول الله صلی الله عليه د نبی عليه السلام سخاوت تو وګوره ښا یو خزر اغه لو په دې حدیث کې اغه په خپل لاس یو سعد سره جوړ کړ پخپل مينو باندې چې حضرت یې ورکو چې داس ما مينوا چې پخپل لاسو می جوړ کو چې داب تعالی در کو ما اغه دې مينی شیوب المحتاج راغه نبی عليه السلام اغه ورکو هغه خپل مينو وکړه کنه او د پیغه بر سخاوت تربیا ګوره کنه خزیرا چې خزو کې سخاوت ماده زیاته ده کله کني په پخپل لاسو جوړ کی رومالي رسته خانی ی رنګ غن په وکې ما ته لاسوسی دی او ځ به ز د خپلوستاګړله وککووه کم سرې خوو کې الله بې ورکې د مره تنې شکه یوه ښه را ل سلام ته ببو داتن منسو جتن په یو سادر د چا هغهه یعنی یو ګلدار سادر پتدار سادر آنخی دے جولکڑے پخ پلاسو فقالت نوې دے خزئے نسجد توہا بیدئیا لے اکسو کها ما جولکڑے دے لرا گنڈلے ما دے سادر لرا ادلے دے سادر لرا ما بیدئیا پخ پلاس باندی صرف آرہ لے اکسو کها چزو وانچم تا لرادا سادر سمع بالصوت الا وجوده ساده ته تواچو مطاله درکم په خلاصه به جوړ کړې لري بنت ای سوېخه په خلاصه بهتريين شي تیار کا وما تنفقو من خير ای توېخه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها واغث اغثا دلرا نبي عليه السلام دا خزنه محتاجا اليها پداسه حال کې تواغسې دو چې محتاجن الیها چې محتاج اوغه سادهطا پیغمبر پاک زمو حال سادهطا محتاج نو خداسه حالت کې تواغسې گنيزه دي ستا ساده نسېما مفتاج دهږي مینه چولې دا چدا خدادا اونو چې یا اس پیغمبر زمانو د ما په دم نه کړهو شویو ما په دم نه خرچه شوی او واسې یو زګونجه کوبز ویلکه ذخیره نه نه نه نه پهداسه حالت کې ته پیغمبر پاک وا غزګنی چې دا نبی دې سلام او عزت زادنه سیمه زه محتاج یم یعنی پهداسه حاجت سي ته وا غاډل په ميده یو شهدا کوي نو وګورا لوشه ده سوکړلي چې دا الله می دا سج می پکړه چې دا دته موږ تاسو ما مولي شې نه دته وګورا دې په ما شوم له غلې چې ورسه به چې سجې وروړه وسه مون ورشا کو پر ورشا اوس کې راوړه ورشه چيلي راوړه هغه به پور پکړی باغی باغی وخل غولې اوبه پلیټ صفا کړي پای کې بيچولې اوبه دستخان کې بند کړی چيبې جوړ کړې داګه تکلیف تو ګوړه او خپل مينې اوس کا بیا یره که خداپو خانه ده یره مال خانه ده واکه خداپو خانه ده زه بس کوم زه کله باندې کړهو شوی پیغمبر حالت تو ګوړه کړ کاغذ اغسطن نه خدا سے حالت کې تواغ استه ګویا کې چې پیغمبر پاک او دې ستاسېما محتاج ایم محتاجن الی څو دې شعرول چې اوسه کاو بالکل لا کاو دې اسره کاوا په چه په کې چا کړ نه نه نه نه وا بالکل ما استاد مال راک لازم امر ګری مال راک لا یو کور ما تزنانه اورولې ګل ډیر ښه آ دې په کلیری چه دا لواده سجدا د کپلی ډېر ډېر مانه ډېر قیمتي چه دا را کا پس دا ووت مشاله به جوته زسریا کپلی خو مال لډیری دی چه یا نو مال نه نه نا نا نا مستاج انده حدیث ته خیال کوی ته مونږ باید خرق سي نه شکري نه قدري فخر اجای لینا رووتیدا هغه صحابی وی چه رووتیدا مون ته نبی علیہ السلام و انھا او دی یقینا دغه صادر چې دا دین نبی علیہ السلام لنګ جوړ کړو اے چرواته د نبی علیہ السلام مخه صداغا چولیو لنګ ته جوړو اوجه چې مونته وروته دا اخرځي دغه پټادار صادرنه سجور کړو لنګې چولیو حضرت مونته وروته فقال فلان یو فلانی ہوئی؟ یو کس پاہی کی ہوئی؟ اینا اللہ پیغمبر آئی؟ اکسی نیہا محسنہا سونگا خیستر وچو مال را ماتا دیل را نالنگ مال راکی را سونگا خیستر را نالنگ پتہ دار لنگ دے ری حضرت مال راکی را سونگا مزیدار را خیستر نبی علیہ السلام هم تیرہا تا تیتر کم وکم دا تا پک نو چل همانا فلانه خضرها کره ره خضر جون کره نا نا بلکل واقونده فجلسا نبی نو از نبی علی صلاة و سلام فی المجلسه پا یو مجلس کې سمارا جاہ ایک وقت پاره بیا واپس شو فتوها چه کورتا واپس شو نو اغیق فتوها واپس شو کورته فتوها راغون کلیو نبی علی سلام اغساد اللہ را تله تله ارشاب مل راکله دې ما یو کنا اسره تله ثم ارسل بها الیه چرغون کړې واخ په لنګي لږ کړې چې کوټه لاره انور مکنی په شان لنګي چولیو اواغه ساتره رواس ویلاله سې شوې خو تله قاصد ته ودا غل ویلای تا ورکه دا راکا دا غلا ورکه خبره پوه شو صحاوت دې ګنره دې دې ویځدا نہ نہ خیر دی ثم ارسل بها بيقول النبي سلام اغه پټدا ساتر اغه کستا چې چاته حقوق تهو فقال له القوم اوه اغه سړی ته قوم خلک ورته ما احسن ته دا ته حکار کو ما دا حکار کوته اونکو لبس النبی صلی الله علیه وسلم محتاج نه اغوست او دې صادق لره پیغمبرې پاس صلی الله وسلم پداسه حالت کې چ دې محتاج و أغې تا یې دې حالت کې چولې او چ دې ضرورت مند و أغې تا اوسمه سوال ته دغه سوالو کو چمالې راکا والم تا او ته خو پوهې ان هو چې بشکره پیغمبر پاک لا يرد سائل نو واپس کې سوال د سائل چ سوال کړي راغه اسنه واپس کای تاسو و اترو دا دا غاده سړی ویو انی ز والله قسم بالله ما سالتو ما لوغتو د پیغمبر پاک نه چې زه واغوم دم دي صادرلرا د پیغمبر می حقوق ترې را مال راکی انما سالتو لتكون کفن ما غوخته او د نبیان اسلام دغه صادر د پاره دی چې زه تخپل کفن د کومه زما کفن, کفن کی زمخه او ما سادر ساده قومیده چې مالا کفن په دې کې شي کفن د پلار د کیدې شي ته کفن شي باج خلکو ته غلطه مانی باج غست دا دې د پلار د کفن چې دا خیر پر له زما د پلار د ځګه چاګه او د زپې د عذاب نه پاتم اے پکه کف د پیغمبر په کمیس او د پیغمبر په سادر باندې څلیدو ورن پښکې دې نو نبی عليه الصلاه والسلام با هغه شهور منافق عبد الله بن ابي مسعود تخپل کمیزه نچاوه هغه نه با عذاب لري شو په دې نکبیخه اپ کو زمزم په بوه باندې عذاب لري کیدو نو ابو جهل او غسل ها بسم شو زمزم په بوه باندې په دې نکبیخه يال ذلله چې عقيده ګنده ده که ظاهر تر دې د پیغمبر کپڑے نه تاو کېو زم زمبا نه ولآم به نه سميږي یارخه بولشم بعده خلک یې را کفن به ځان سره د بيت الله نه راوړو زم زم په خوب باندې مينځلې او دا کپن به سبال کړي چې کله پیځه ها بولشم ما ته وېچ او بعده خلک ځان له قبر تیارې ټیک دا قبر ځان له ما تیاروا قبر لزان تیار کفن ځان لا مې تیار وو کفن ځان تیار کا کته ځان له کفن جوړ کې سمو په پوری منزلې هو نور د کارګنده کړې ده په دی کفن ته کله اخلاصي کې صفه په یاد راغ قال سهلوي فكانت کفنو راوي وي اغه ساده د اغه سړي د فار کفنو ګرځیدو پوښ کان کفنو دواه البخاري لو په دې حديث کې سخاوت خزې معلوم شو او صحابت پیغمبر پاک وا نبی موسی رضی الله تعالی عنہ قالا و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الاشعرین اذا ارملوا في الغزو اشعر قبله نبی علیہ السلام اشعر قبله اذا ارملوا في الغزو کله چاغی ختمکلا توخا خراق فی الغزو پسکی پخازوکه په جنگ کې هغه ته خوراک ختم شو او قله طعام یا کم شو خوراک د اهلو عیال دغه په مدینه منوره کې داغه د دا بچو خوراک کم شو لو جمعو ما کان عندهم فی صوب واحد لو جمع شو د جمع کړی هغه شو د سراب جامي او سرا کې اتفاق پدے خبر راغې هم در رالا چہ دا ٹو سی زنب جمکو پیو کپڑا کے اے پیو سادر کی پیو رو مال به بجمکو چہ کم سی بنگ سر رے لگ لگا سم مکتہ سمو بینوں فی ان آئیں واحد بسوییتے او بیائے او بیائے بیائے بے تقسیم کو آگے لرا پخ پلمنز کے پلوخیوں کے بسویا برابر برابر آگا ٹوچ لگ لگو لجمعک پیو سادر کے پیو درستخان کے بیائے آگے برابر برابر پیسد آگے مناسب تقسیمول پیو یو لوخی کے فاہم منی و آنا منم دی زمان دی پیغمبر پاکوی زدہ دینے ماں ان ددې همدردی ما سره ده ددې قرباني ما سره ده او زما قرباني ددې سره ده په ځمانه متفقون علی اتفاق کړی چې په دې حدیثه بوخاری او مسلم یعنی اغه زمانہ او ازوده اغینې ما محدثین ددې یو مقصد دا ذکر کړي علما دا هم ذکر کړي چې په دې جمله کې مبالغه ده چې الله د الله د اطاعت په سلسله کې زمونږه دواړو ډېر زیاد اتفاق و اتحاد او اتحاد دې او امرلو فراغ ازاده هم چې دې ختمه کړو فراغه فارشیو دوه خدای ختم شوو او قارب الفرا يعني دې وا هغه توخد ختمه دوه دا غي پوه